Rugăciune de mulțumire pentru taina chipului Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Tatăl Tată Celestie, iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos pentru noi ai ascultat. De aceea, pe calea preasfintei trăim, cu îngerii tăi, neamul nostru l-ai purtat. Prin Duhul bunei credințe. Semințele credinței în ogorul inimilor noastre le-ai semănat. Cu apa ceabie a Duhului cunoștinței, sufletele noastre le-ai adăpat. Prin Duhul înțelegerii, cu înțelesurile cele adânci, mințile noastre le-ai luminat prin duhul înțelepciunii, porunciile tale ne-a învățat, prin duhul temerii să stăm bine, să stăm cu frică, prin Îngerii tăi ne-a îndemnat, prin duhul tării să aducem roada de 30 a faptelor de mântuire, îndelunga răbdare ne-ai dat, prin Duhul Sfatului, rodul de 60 al faptelor Sfințe, neamul nostru l-a adunat. Aleluia, Slavă, Sfie Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă rugăciunea fiului tău ce iubit ai ascultat, pe treptele adevărului pe Sfintei trăim ne-ai înalțat. Cu nădejdea cea întru tine ne-ai înarmat, De atacul duhurilor rele, Cu scutul duhului tăriei ne-ai Cu duhul înțelegerii, Adâncul Sfintelor tanii ne a arătat! Cu raza Duhului înțelepciunii, Capetele noastre în lumină de ai îmbrăcat! Cu Duhul temerii, Straja gurii noastre ai așezat! Cu Duhul cunoștinței, Ca într-o grindă să te vedem cu har, Ochii conștiinței ne vindecat! Cu Duhul cu Duhul Sfatului, biruința în răzbaire cu trupul, lumea și demonii neînvățat, iscusința cea plină de rodul de o sută al de ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos ai ascultat prin Duhul în fierii chipul și asemănarea, cu Fiul Tău cel iubit, prin taina Sfintei euharistii am căpătat, prin Duhul sfatului, sfatul cel Dumnezeesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, să-L trăim cu faptele noastre, L-ai împlinit și L-ai lucrat, prin Duhul înțelepciunii, Săgețile cele aprinse ale gândurilor rele aruncate de demon le-ai stins și le-ai aruncat. Prin Duhul Tăriei, neamul tău, pe calea cea luminată la cer l ai înalțat. Prin Duhul Înțelegerii, peste oceanul sensurilor cuvântului ne Prin Duhul Cunoștinței, gândului nostru, aripile. Iubirii și slavei i-ai dat. Prin Duhul bunei credințe de toate rătăcirile ne-ai apărat. De aceea, ca ortodoxi, la tronul tău de slavă ne-am închinat.